Spaderns Spaderns vi vil alle sammen gerne vide mere om sundhed. Så vi skal afprøve træning for gravide. Vi skal kigge på sødemidler, og vi skal se på, hvordan hukommelsen virker. Vi skal have testpersoner til at afprøve nye sundhedsartikler. Og vi vil følge en veltrænet mand, der bliver udsat for en passiv livsstil. Hav det godt med Peter Kvartrup Geisling med Fakta fra studiet. Og Pugelgård er på far. Et nyt program, der skal inspirere dig til at... have det godt. Hallo, hallo. Hallo. Åh, oh, fuck. Åh, <laughs> oh, ah, undskyld. Det er en klassiker. Jeg skal måske sige, at oh. uh, du kommer til at drikke af en, en kop.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 Og går er på faren. Et nyt program, der skal inspirere dig til at... have det godt. Have det godt med Anders Breinholt og Anders Lund Og velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra DR-byen på, Amager. på Amager i København. Byen, der er bygget på skrald. Velkommen til... Øh de sorte spejders, første udsendelse en rigtige udsendelse efter yeah. sommerferien. Vi har jo haft øh, en tid i nogle sommerhuse ude på vestkysten, Æh, hvor vi har siddet og planlagt programindhold yeah. til hele efteråret. Yeah. Vi er øh, kommet op med flere gode ting kan jeg sige. Vi havde sådan noget der hed whiteboard. Ja, og så har vi man skrive lige hvad der faldt en ind en, en metode og det, det vil jeg da godt fortælle øh, dig kære lytter af programmet. Vi har en metode. Og øh, hvis der skulle være andre radiostationer der er interesseret i, hvordan gør man. Ja, nemlig og så det, øh, det man har gjort på der side øh, for ledelsens side, det er at man har købt i USA. Et ja. kursus, som hedder NABC. Og øh, der øh, vælger de at slide så på en 15-35 mand og tage til, øh, til, til USA. Hollywood. Hollywood. Og så øh, sidder der så en mand derovre, øh, der har opfundet en øh, metode. Lidt ligesom ham der, Alan Carr. Jeg røg 60 smøg om dagen. Nu stopper jeg og er fuldstændig røgfri. Ikke? Ja, øh, det bare, er sådan med, bare med idéer i stedet for at Og her, øh, hvis man så kan forestille sig, at, at paneler af er ansatte og det er så også i, i det her tilfælde i ja, Sommerhus der var vi øh, ved Vestkysten. Ja. Sidder vi øh, samlet øh, på en masse stole, og så sidder vi der. En strøjer på. Og øh, så er det jo ikke noget med, at øh, man siger, øh, at altså, du har en god idé, for eksempel, og Nej. du fortæller det Nej. Man gør det, at man øh, rent fysisk rejser sig op, og går man hen til et bord, så kalder man det vandløbet. Så går man ned til vandløbet og øh, præsenterer sin idé. For vandløbet. Ja, for vandløbet. Og, øh, øh, øh, øh, og så står man der og præsenterer en Og så er der ikke noget, der hedder dårlige idéer. Nej, og man må ikke sige nej. Nej, og der er, er kun gode idéer. Og det foregår på engelsk? Yes. The water loop. The water loop, and then I'm going down with the orange idea. And then uh, all the people we had, around us. Alle idéerne havde farver, det we, vi. Sh we should clap now. Så... So Yeah, please clap. Please clap of the uh, of the, of the friends of ours. There were different uh, kinds the of uh, of uh, ideas, different colors, and the warm ideas had warm colors. It was like orange idea was a good idea, but yeah. it was kind of a girlish idea. Yeah. And then there was the blue ideas. It was more demonic ideas, yeah. gothic ideas. Uh, gothic ideas. And uh, I know you had a couple ideas that were black. All of my ideas were black. Yep. But you All told it to, the, the, to the to the waterloo. Yeah, to the water holes. Men så, det, der øh, også skete, var, at du kom til at drikke af en kop kaffe under introen, som der var cigarettskredet i. Er det gør ikke? Det, det var ikke cigarettskredet. Jeg begyndte bare at hoge samtidig med at drikke Sådan Så nu mm. kaffe der noget teknikken. Lækker. Så uh, kære lytter, velkommen til programmet. Og uh, jeg kan sige, at vi har glædet os meget til at sidde her. Vi, vi, vi sendte jo fra, fra, fra Skanderborg i, i, i sidste uge, og det var uh, vi rigtig glade for at gøre. Det var en god, god måde, at komme komme i gang med programmet på, fordi... Ja. Men øh, det var dejligt at møde sine lyttere. Det var en øh, form for, man kan sige, målgruppe yeah. undersøgelse. Yeah. Hvem er det, der lytter yeah. til vores program? Hvorfor gør de det? Yeah. Øh, og hvordan gør de det? Og ud fra det har vi så taget vores idéer fra Vandhullet. Og med de mennesker, vi mødte på Skanderborg. Ja, det det. Øh, Vandhullet. Øh, NABC, a -B Og så ja. øh, er det så blevet til det program, du skal høre i dag. Der og, er en øh, programoversigt, som jeg aldrig har set med en til. Men går i gang med det, så kan jeg sige... År på de store årsagen til, at vi har valgt at lave denne brugerundersøgelse, det er jo fordi... Efterårets radiosendinger er jo ikke bare radio, jo det, jo, det er til for dig, men, men, men også lidt for nogle andre. Det er sådan, at uh, i september måned, hmm. mener det den 22., der skal der uh, i forbindelse med en, uh, en radiofestival, der er, det er sådan radio uh, så mødes alle mulige loka lokalradioer og radionørder fra hele Danmark. Her er der byen til sådan en messe, man kan forestille sig. Yeah. Så kan der købe nye kabler eller nye vindhætter til den mikrofon. Eller de der med guld. Uh, stick, ja, ja mini-jack med, mini, mini med guld og, og sådan noget. ting. Og så er der nogle, øh, nogle undervisere øh, der er nogle, øh, nogle forarer. Der de, er, de er sådan nogle på. Ja, nemlig. Øh, og og øh, der kan man vinde en radiopris. Som ligner noget fra en øh, film, ikke Anders? Nemlig. Og jeg sidder med radioprisen i hænderne. Ikke fordi du har vundet den, men du har taget den. Den er fra 1991. Nå, hvem var det? Det er den gyldne mikrofon. Øh, det er et program, jeg ikke kan huske eksisterede på, på, på, på, på træ. Det <laughs> hedder God Danmark. <laughs> ja, det lyder godt. Ha' det godt. Uh, farvel og så godt uh, hed programmet. Det var uh, Petræs morgenræmpe dengang. De vandt den gyldne mikrofon. Så sidder jeg også med uh, en anden pris. Det er en brusten. Det, uh, uh, det ligner en Det ligner på den allerhøjeste grad en jordhugge. Det er en brusten, hvor der er et langt messingrør nede i. Ja. Som bliver smaller og smalere ned på stenen. Så er det first prize, det er Eurovision. Så er det er DR DRTV2, som har vundet noget sammen åbenbart i 1999 på, på Bornholm. <laughs> og uh, det handler om opmærksomheden på, at uh, vi arbejder for i det her efterår, hvor vi sender at øh, skulle hive alle de radiopriser, der er hjemme. Ja. Og den eneste måde, man kan gøre det på, er øh, at... Det vil Maden, lave kvalitetsbetonet radio. Nemlig, Og det er net, lige ned af det, vi vil. Det, ja. Vi skal ikke sidde her og sige, at når ekstrabladet starter deres afstemning om årets øh, bedste radioprogram, at, at du skal gå ind og stemme på vores vegne. Nej, det ikke det, vi siger. Det vil vi ikke drømme om. Vi siger bare, at det vil også være for... Det for mig en du ved. Jeg kunne godt tænke mig at komme på top 10 over de bedst bedstklædte mænd i ikke? Øh, øh, og sidde og opfordre sig. det. Det vil vi aldrig nogensinde gøre. Jeg har engang været over i alt for damerne. Har du det? Så fandt jeg ud af, at jeg var en af fem års mænd. Så er det jo ikke det samme. Nej, det er det sådan Men jeg fik lov til at også op det år. <laughs> Nej, det var før han blev født. Ja, har han været. Nasser Carter var også årsmand, men det er han jo hvert år. Han er jo også en fed fyr. Og, øh, han der der ved jeg synes, altså, det er så hårdt, at, at, at så sveder man en lille smule, og så dumper man pludselig alle mulige tests. Ja? Ja, men jeg kan sige, at vi kommer tilbage til Nasser. Ja. Yeah. Øh, og weekendens topmøde, politiske topmøde kommer tilbage til i dagens program. Tillykke til, til nye Alliance. Jo, de har fået besøg af, af formanden for Centraldemokraterne, som har nedlagt sig selv og meldt sig ind Ny Alliance. Nej, nej, nej, nej. Hold kæft, så kan det kun gå fremad, for de <laughs> var jo virkelig store at se det, ikke? Nice. Vi vil alle sammen gerne vide mere om sundhed. Så vi skal afprøve træning for gravide. Vi skal kigge på sødemidler, og vi skal se på, hvordan hukommelsen virker.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 Jeg er jo den sportstrænede mand, der er udsat for en passiv lysstil. Jeg startede bare allerede tilbage i midten 80'erne. Og jeg er den, der alle sammen godt vil vide noget om sundhed. Mm. Og nye sundhedsartikler. Og alt med puk vil vi jo begge to meget gerne vide. Jeg tror, at Rotana, hedder det ikke det? Nutana hedder det. Rotana det er robot, ikke? Jo. Nutana, det der, øh, det første helske-kostprodukter, helske, helske der kommer på markedet. De øh, vil have kronedage i, I, i, i det nye radio øh, og tv-program, der hedder Ha' det det, man kunne sige, det var, at hvis man havde onde tunger, det har vi jo ikke. Så kunne man sige, i stedet for pukkerpeter, kunne man sige pikkaputter. Men sådan er vi ikke. Ha' det godt med putter. Hvad hedder det? Prøv at sige det 10 gange. Pik putter, pikkaputter. Pikkaputter. Prøv at høre, øh, vi skal i gang med en programoversigt øh, af men, men, men inden vi kan komme i gang med øh, efterårets første... Øh, Studieudsendelse af De Sorte Spejder Så bliver vi nødt til at præsentere Hold. Dem som laver De Sorte Spejder Og øh, det er jo ikke bare os jeg Vi kan... er jo toppen af Lisbjerg Vi er jo bare dukker Som bliver fodret med øh, underholdning Og øh, tekster og informationer Og øh, vi læser jo bare det op Andre har skrevet ja. Mange siger at Jeres program er ikke forberedt Regn med at det ja, kan du regne med, det. det er simpelthen Pælagt ned til sidste detalje Jeg sidder her med en drejebog Der hedder Husk at at Dette er ikke forberedt Og sådan er det hele vejen igennem Men øh, lad os starte fra toppen af Karsten Vorsøg. Ja. Øh, p 3 øh, direktør. Chef, øh, sidder og med nu. Lally Hoffmann, hans personlige assistent. Ulla Pouls. Ulla Pouls, også dr et chef og også dermed vores chef. Jeppe Nybro, logistikschef. Nej, det var der under billedstedet. Og dog. Steffen Kratz. Steffen. Bare med for at være <laughs> det, han vil godt ses. Også på grund af tøjet. Yes. Helle øh, Hellemann. Hvem er det? Det <laughs> ved jeg ikke. Hun er anmelder, så hun er sød. Hun anmelder TV på politikken. nej det er Helle Helleberg. Jeg Dor det Dorte Hygum. Dorte Hygum. Flot fyr. <laughs> Lad os komme til det rigtige uh, program, om man vil. En af de største kriminefattere. Jeg vil have hvem. Dorte Hygum. Roray Fleming. Åh, oh. <laughs> Roray. No. Jeg synes meget, at han har skrevet uh, som en lidt fjollet bifigur i den serie og det synes jeg er synd. Anders, uh, vi skal jeg vil godt læse en mail op fra en uh, lytter, som har skrevet, fordi at det er korrekt. at det er meget optempo, det der jeg siger noget der? Hvad er det, hvad det skidt, dybt dybt. Der har jo været jazzfestival i København, og øh, derfor valgte jeg og også holde i Alling. De ja, der var noget, der hed Happy Jazz Festival, hvor at, øh, man kun kunne komme ind i Alling, hvis man havde sæler på. Det skulle være meget bredt og meget rødt. Og røde. Gerne med et tubo-logo. og bliver en basthats, så var der en gratis-pade i <laughs> Og spillet røvedålende musik, så er du mere end velkommen. Det bedrøs man som ikke gang. Vi har fået en mail fra Jonas, som bor på Lolland, og han skriver til os. Hvad er det lige, der sker? Hvorfor er Jens blevet fyret? Det er sgu da tageligt. Det er et godt spørgsmål. Det kan vi ikke svare på, men det er grejt, at Vapjens ikke har mere. Altså, grunden ligger øh, øh, et sted her på den anden side af ja, jeg borgen, jeg hvor jeg lige. sidder. Der, sidder, der er et øh, koncerthus, der er ved at form, hmm. øh, som jo er, er den dybest liggende årsag til, at Jens ikke er her mere, fordi at der skulle fyres. Øh, hmm. Fordi at man jo fra regeringens side valgte at sige, at Danmarks Radio, de skal have en huskekage. Så de 300... Var det 300 millioner? Sådan cirka. En halv milliard. Øh, dem må de selv finde, og det betød, at de var nødt til at gå ind og skære nogle steder, og så siger lad os skære der, hvor det går mest ondt. Men jeg spørge noget, også? Hmm? Hvis det nu var, at det havde været en, øh, en rød regering, en socialdemokratisk ja. øh, ny alliance slash... Radikale slash villig regering, ikke? Så havde der gået tre kvarter, så havde, så havde der, der bare haft de penge. Så de penge, men havde det været godt nok? Altså, havde det været, havde det været, havde det været en god idé at bare sige... Det er et interessant spørgsmål. Altså, spørgsmålet er, at det er jo den gamle øh, generaldirektør, Christian Nissen, som i sin tid i en øh, vision øh, fandt ud af, at han ville have et koncerthus, og det skulle koste, hvad det nu kostede. Mm, koste, hvad det vil, kan man sige. Ja, og det kom det så til. Mm. Øh, og der havde de så en sindsforvirret fransk arkitekt, øh, som stadig rundt rundt på arealerne et eller andet sted. Var han Hvis han gør det, han kommer her. Franz øh, nuval øh, han Charlie Nuel. Nuel. Og han, han har fundet ud af, at han vil lave det hele i øh, parisisk øh, øh, glas eller noget. Og det er dyrt. Og så har han, de at det tager vi. Øh, og der er der ikke rigtig været nogen til at stoppe det projekt. Og det kender du godt, hvis du, har en, hvis du går i 6B for eksempel. Og lidt før sommerferien, så er der nogen, der siger, at vi skal have en fest. Mm. Øh, og så øh, ham, der har sagt, at vi skal have en fest, går så ud i sommerferien. Og så dem, der er kommet tilbage. De ved, hvad der skal være en fest, men de ved ikke hvor den skal holdes og sådan noget, og så tit det løber lidt om På samme måde er skete her. Og øh, igen må jeg sige, at Jeg synes for... egentlig ikke, at det er DR's nuværende. Øh, kan, man, kan man egentlig ikke sige, at det er deres fejl? Jo? Det er jo ikke dem, der har ligesom født idéen med koncerthuset. Det er du ret. i. Men og der jo. er jo ikke nogen, der rigtig vil have det koncert. Og dog, og nu skal jeg ikke sige mere, fordi så øh, er der nok ja. heller ikke noget der af det sorte spejler mere, hvis man. Hvad, sig sig frem, det, sig sat... det, sig Nej, jeg skal ikke sætte navn, på, det hvem da. det godt kunne have været, der var skyld i det. Hvem kunne det være? Det er lige meget. Det er ens programoversigt i dag. Vi kan lige gå videre og sige, at Jonas gør en mail. Hvorfor skulle der skæres ned på et program som vores? Ja. Vi kan sige, at... Øh... Kan vi få skåret lidt ned? Bare lidt ned for det her jazz. Tak. Og, øh, øh... Jamen, hvorfor skal der skæres? Det er jo også urimeligt. Mm. Vi er et af de programmer, som, som jo altså øh... heldigvis har mange lyttere. Jamen, også kan man sige, hvor der er relativt lidt bøvl. Det, det, vi har ikke været så tit oppe i radio nævnet. Ja. Også fordi det eksisterer længere. Det gør det Æh, hele nemmere. Men det, øh, det gør det, men, men, øh, men det er måske også fordi. At, det kan det, jeg det ikke vi gang. jo gør, det vi jo gør, og det kan jeg da vi jo godt tænke. Vi vi jo klassens frække dreng. ligesom til Danmark. 10. Ligesom til hvad Danmark er. Hvad bliver der egentlig af Prøv Kassang? Præk Kassang, han er jo ansat i Danmarks Radio også nu. Og der kan man sige, at det vi jo gør, det er, at jeg valgte at lave min egen protest, jeg sagde simpelthen op på Radio. for at sige, at jeg godt vil have et arbejdet igen 48 timer efter. Og der kan man sige, at på den måde har vi fået det, som vi gerne ville have det. Men hvorfor skulle Jens fyres? Ikke fordi, han ikke var god nok, for Jamen det vi ved har. Gud, at han var. Vi har jo ikke svaret. Nej. Så det er dumt, at sidde og træde med i det, ikke? Øh, når Jonas er stor og stille spørgsmål, han har krav på Nej, for Jonas, jeg vil bare læst videre, øh, han skriver, det er fedt, at vi er tilbage, at Disko Svendsen også er tilbage på ja. programmet. Og det kan jeg sige, at Disko Svendsen, øh, ham kunne vi ikke få, fordi han laver godmorgen på tre. Ja. Og øh, derfor har vi jo, øh, men til gengæld så har fået to teknikere, og øh, vores hold, her på det sorte sejler, sejler, sorte sejler. Sorte sejler består af. Filosofen, mine damer og herrer. Mm. Han er vel egentlig efterhånden den højst gagerede medarbejder, vi har? Efterhånden, ja. Det skulle da lige være vores redaktionschef, øh, Gry, Frid Nielsen. Oh uh, ja. Yeah. Som jo øh, også i over sommeren er blevet opgraderet til at være ikke produktion producer. For det må man ikke være. Jo, hun er produktionsleder. Hun er producer, producer på masser og Monopolet også. Nå ja, det er rigtigt. Men ikke på vores program. Uh. Der Så, er øh, ikke? har vi jo en journalistpræsident han hedder David. David har ligget sprit, siden han fik nyheden. Det er forstår jo Så, så har vi, har vi, vi øh, really, hvad han kan. har vi to teknikere. Den ene, der var med til at bygge her byen Han hedder Peter Lovs. Og øh, så har vi en tredje tekniker. Han hedder Henning. Silberbrandt. Og der er måske nogen. Der kan huske, at vi før har haft en tekniker, der hed Henning, der vi sendte om formiddagen. Man, det var en anden mand. Og, øh, jeg sagde til Henning, da jeg Vi sagde jo i radioen i februar i år, at øh, denne Henning var død af en træsidig øh, lungekraftsledelse. Ja. Så det er en anden Henning, vi har fået nu. Det, øh, det var ikke Henning, der tog TV2-radio, fordi at der nej. var de nok meget sjovere over. Nej, hvor var de bare fede. Og uh, det er en, der har lavet mandrillen. Det vil jeg rigtig gerne have med til at lave. Det var ikke derfor. Det er ikke nej, den Henning. Det var det ikke den Henning. Ham, ham ville vi næppe næbe tage tilbage. Nej, men, for han har fået fnat. Men den rigtige Henning, som vi har fået. Jeg, var hen, jeg gav ham en ordentlig bjørnekram. Og så sagde jeg til ham, Henning, velkommen hjem. Godt, det er den rigtige Henning. Og ved du, hvad han var? Hmm. Han var... Øh, han var god. Han er god. Ja, den anden handling. Jamen, der, han er død. Lad vi, lad vi sige det den måde, at om et øjeblik, der kommer den rigtige programoversigt lige efter et stykke musik. Og et, så, et stykke musik, som jeg har fået lov at vælge. Ja, kan jeg starte jeg Kan snakke ind over det? Ja, gør det det. Anders Lund ja. Sådan i løbet af en sommer, der snakker vi om, hvad blev sommerens store hit. Mm. Og det her om man med man Street Preachers og Nina Persson. Synes jeg har været sommerens store hit Ja yeah. Og nu ved jeg måske godt at det siger for meget I forhold til at Danmarks Radio har fået et nyt musikprogram Jeg tror at øh, Eller p har fået et, et nyt musikprogram øh, Og det var hvis det vi fik Det var det Tony Scott sendte lige inden også Det var et godt program Ja yeah. Og øh, det kommer man til at høre Ligesom lead ind til os Hver dag Mellem 11 og 14 Ja yeah, vi rider for, at... på ryggen af det Det kan man sige at vi gør Og øh, Nu skal vi have Og jeg ved godt Der, der var måske nogen der lyttet med til programmet Torsdag og fredag og lørdag og tænkte <laughs> og det var alligevel også tidligt, at de kom med en programoversigt, for den var cirka i starten af vores program. Ja. I dag er det hele, som det plejer. Fl klokken er 14.37, og her er programoversigten for dagens udgave af De Sorte Spejder. Vil du ikke være og læse op? Jo, vi har jo uh, første time intro. Har vi haft. Har vi haft. Og så skal vi sige velkommen, har ved? Mm. været. Ja. Uh, og det er dialektdag i dag, ja. og vi har fortsat et heste tema, som ja. også vil køre videre. Ja. Uh, alt sammen med det, man tænker, hey, det lyder spændende, men mm. hvad er det egentlig? Ja. Det vil komme. Mm -hmm. Så kan jeg forstå, at I er blevet betjent af en lunar. Jeg tror, det var... Ja, det kan vi da godt tage nu. Jeg tror, det var Gry, og David, og øh, øh, filosofen. Ja. Da de kørte hjem øh, fra, fra Skanderborg, så tog de Aarhus Odden. Hvad sker der så med? værre? Så andre sejlede andre de over, så sker der mange hvad er bedre? Det er, at øh, de kører igennem billetloen i Aarhus. Forhåbentlig ikke igennem. Og så har vi... eller forbi, ikke? Og betaler videre. Og så er der kun en kvittering for målslinjen af, så det er Aarhus Odden. De har taget den 13.8. kl. Ja. What? Toh hjem så tidligt? Nej, hvor sindssygt. Uh, Billet nummer 23, 99, 85, 31, 06. Referencenummer er langt lidt, det er samme ord. Hmm. Kundenummer det er 41, Danmark 30. Nå, okay. Der er to passagerer. Det var en auto, den er rød. Og 2,20 meter høj og 6 meter lang. 2,20 meter høj er og en seks meget meter lang, høj auto. 6 ja. meter uh, 495 kroner og uh, 0 kroner i moms. Billigt. Øh, så står der her, det her, det bliver sjovt, faktisk. Men der er få mennesker, der ved, at er fra Moms for øh, Ja, Moms var nok i, i debitsbeløbet, der. Så ja. øh, står der her, at de blev betjent af, og det er det, der sjov. Kom med det. Lunar 3, står der <laughs> på billetten. De er blevet betjent af Lunar 3. Okay. Og der må man sige tak til Moldstiden for virkelig at øh, tage sig godt af os med. Det er det, bare. der medarbejderpleje. pleje. I dag er det pakistans, pakistans, pakistans. Pakistan. Pakistans. Pakistans nationaldag. Det er og det, det uh, bliver fejret et helt specielt sted i Danmark. Det skal vi snakke om. Så i uh, går, der var der jo sæsonpremiere på uh, Aftenshowet. Med Mads Stevensen, min gode ven, og vores gode ven af programmet. Ja. Og uh, med Sisse Fisker i studiet. I går lancerede de en helt ny ting. Og det var en kok. Og, og det er jeg med mig godt set. Fordi og... mange har jo tænkt, uh, Aftenshowet er et dejligt program. Hvad mangler det? En kok. Og øh, jeg vil bare lige spille en lille lydbid på 18 sekunder for en teaser mm. for det, vi skal have senere. Bare lige høre det fra i går. Og det er okay. jo lidt mere interessant, når tingene de ser farverige og dejlige ud og sat på et spyd. Det, man skal her, det er, at øh, man skal lægge meget godt mærke til, når der bliver sagt mere end spyd. Og det er jo lidt mere interessant, når tingene de ser, junglesp... ser farverige og dejlige ud og sat på et spyd. Så gør det lidt mere interessant at spise det. Prøv nu. Og det er simpelthen lidt eksotisk sprog jeg har valgt. Mm. Da jeg navrød junglespyd. Mm. Og du garanterer at hvis vi knaller dem her på, så skaber det større glæde end leverdrengene. Det bliver rigtig interessant. Og øh, så skal vi ringe til Kasper, vores ven for ty. Jonas Byd. Mm, det bliver bedre nu, det bliver svært. Okay. Sjovt. Og, øh, Kasper havde en, øh, og det er for dem, som ikke har hørt med i radioen i sidste uge, øh, vil få noget af et chok, tror jeg, mm. øh, når de hører Kasper. En, mm. en, en, en, et andet menneske, lad mig sige på den måde. Mm. Forhåbentlig har han det bedre i dag. Så... Øh er det dialekt dag i dag. Ja, det er det i høj grad på grund af Pakistan's nationaldag, men også fordi, at det jo i dag er 230 år siden, at H.C. Ørsted blev født. Mm -hmm. øh, den vel nok mest berømte dansker nogensinde. Der er mange, der sidder og tænker øh, på H.C. Andersen. Nej. Øh, ja, nogen gør. Ja, ja. Øh, over i Kina og sådan noget. Men øh, vi tænker primært... Når vi tænker berømte danskere, så tænker vi H.C. Ørsted. Mest fordi, han har lagt navn til Ørstedsparken, hvor vi jo kommer. Men også fordi, at han jo var i, manden... Jeg kommer jo... Nej, nej. Jeg ja, lin... bare... ja. <laughs> Passiv aktiv bare. Ja, herre, Passivaktiv. Herrehund søger lim. Lim. lim. Øhm. Drenge lim. Yes! yes! Nej, men uh, elektromagnetismen var jo det, uh, Ørsted opdagede. Og Anders, hvad er det elektromagnetismen? Og hvordan uh, gjorde vi, før vi opdagede den? Det, der sker, det er, at uh, hvis du tager noget latex, for eksempel... Uh, Og knobber det meget, det rigtig, <laughs> rigtig hårdt. Nej, sted... det er statisk elektricitet. Nej, men er det ikke det, så at din hår begynder at rejse sig? Den man... blev opdaget af en helt anden dansker. Det skal vi ikke ind på. Nikolaj øh... Mold. Yes, videre. Næste. <laughs> det er en program også ikke, hvad der sker der. Øh, der sker ikke andet hos H.C. Ørsted, synes jeg var en fantastisk mand. Og før det havde vi jo kun jævnstrøm. Øh, og, og hvad er der blevet med den? Må jeg ringe til en ven. Min lillebror, han er elektriker. Ja, og vil du ikke nok for at ringe til ham og høre, øh, om han bruger elektromagnetismen i sin hverdag? <laughs> Så ringe til ham nu. Ja, også fordi han bliver sindssyg. Er, ja, han har i øvrigt øh, sted sikringer liggende hos mig. Iversmøj. Så ringe til ham nu? Ring til ham nu. Uh, I mense skal jeg fortælle lidt mere uh, programoversigt. Så er valgkampen begyndt uh, efter partilidderrunden, som blev afholdt hos Venstre's landsmøde. Det er virkelig godt formålet. Hos Venstre's landsmøde i lørdags. Det er gryg, hun er jo også. Og, og, og alle om okay. ja, okay. Nu ringer den op til min lillebror. Okay. Men Han er vel på arbejde. Eller? Jeg tror ikke at han gider for at være med i programmet egentlig. Spændende. Så, han er elektriker. Han er tidligt brusen han tager. min lillebror er elektriker. Han har været det i 5-6 år. Han er vel. svænt. Tager en tit strøm på folk. Han tager gas på dem, fordi han er gammel vi har fået at vide på vores møde ved Vestkysten, at vi skulle have nogle flere gags. Men det Lilleborg jeg ikke til den. Jamen, så er der jo en telefon, så var Det var jeg. Jonas. Fuck dig. Hvad er du også drøm? Så ring til en elektriker. Øh, på Østerbro og jeg bor, der har vi jo to konkurrerende elektrikerfirmaer. Den ene hedder er lyset defekt, så ring til og Den anden hedder elektrisk besøg. Så ringer til Jonas. Jeg kan ikke komme til telefonen i øjeblikket. Uh, hvis ringer ja. i dagtimerne, kan du lige prøve på 28. Det øh, <laughs> det totalt, det kan tak, øh, hvad, tørk, hvad er, er, Så skal der, er, der er. Er. skal der have el, så fuck af. Prøv høre, vi øh, når den ikke videre. Vi skal videre med programudsigten og, den, og øh, sige, at... Øh, vi skal snakke om er begyndt. programmet, der hedder DR. Det, godt. det starter i aften, det er med vores bedste ven. i det morgen. Jeg er bange for det første i morgen. Det er morgen sammen med Pukke Vi varmer op i dag. Så har jeg kigget på op til løbet af sommerferien. Vi skal se dejlige klip for op, Høre et dejlige klip. Og det gør vi lige efter det næste nummer. Så skal vi spille tidsbingo, og så har vi nået til, at man har 9.982 i vores top 10.000. Og jeg kan sige, hvis man var sweet fan, så skal man slå op. Så skal man ikke høre top 10.000 i dag. Nej. Var det det? Dave Hill er på vej i radioen. Men første stykke musik, Anders, det er noget, du har valgt. Det er det, og det er med nogen, vi får besøg af i næste uge, nemlig uh. Rævonet. Jeg er informeret således, at øh, de kommer i vores program det er altså i spændende. næste uge. Jeg ved ikke, hvilken dag, og jeg kan sige, at de kommer ind sammen med Tina Dickov. Øh, Årsagen til de gør det Den er endnu hemmelig Og jeg bliver nødt til at slå alle ihjel Hvis det er jeg fortæller det Og det har selvfølgelig ikke noget at gøre Men jeg ikke helt forstået Hvorfor det er At De giver vores program Men det gør de Og øh, det, men gør de det går er går hedder jo noget andet i udlandet ikke? Nej det er ikke sjovt det, det er rigtigt Det er ikke kag Det dick er ikke skovl Pik og putter Ha det godt Pæk og putter Den hænger sammen altså, den er ikke. Det er ikke sådan noget med øh, øh, Den skal hives lidt den ene ende Den hænger sammen Peter og puk Putter og Pæk. Den er sjov. Har ja, det er godt. Pick og put. <laughs> ikke put. Det er så du har så jo sige. Lothar. Som er en meget sød mand. Ja, og, og utrolig uh, stærk. Og Nej, kan flyve F-16. Nej, men jeg det Næmen, der. Der. Næmen, er da bare bange for at lægge mig ud med nogen, som uh, har en F-16-jager-kæreste. Og så skal jeg... du heller ikke uh, Svin vild med dansk til, fordi der er ham den herre seje frø, eller undskyld, undskyld til frøkorpset for at sige det, uh, uh, jægersoldaten Molkelet. Uh, uh. Og det er fede ved, at folk, der har været i A-korpset. Jeg er jo jægersoldat. Altså B.S. Molkelet. Og så må man sige, det er værn, eller det, det, ja, det hedder det vel egentlig. Det er et værn. Jægerkorpset uh, yeah der, de må være så glade for, at, uh, at de, det er bare krængen uh, af jægerkorpset, yeah det der er må jeg, må jeg sige noget om jægerkorpset? Yeah ja, jeg tør ikke at sige mere. Min bror og jeg er faktisk medlemmer af jægerkorpset. Yeah og ah, det kan jeg drøligt. Uh, no. Det er sandt, fordi at vi var på et tidspunkt oppe og uh, underholde yeah jægerkorpset. Og det er ikke altid nemt at underholde jægerkorpset. Yeah de viser sig at være meget sympatiske, må jeg sige. Uh, og så fik vi lov uh, at springe noget faldskærm og for at få lov til at springe ned gennem skyerne, fordi vi var oppe i omkring 16 km højde. Det måtte man ikke, hvis man var civil. Og så var vi nødt til at være officielt medlem af Jærekorpset, øh, og som jeg ser det, så er det ikke noget, man lige melder sig ud af bagefter. En gang jæger, altid i jæger. Naturligvis. det hjemme nu. Tempo, synes <trykkerne> jeg. Jeg har da taget ved et bag bagpå, og det skulle jeg måske ikke have gjort mere. Jeg er stolt, en stolt jæger. Du har fået armene om, hvor med jægerkorpsets logo. Ja. Altså, der står bare Jærekorps. Eller jægerkorp, for jeg ikke er bred. så bedre. Vi skal tale OPS. Vi skal have oplysning til borgerne om samfundet. OPS er jo... Øh... Før vi går alt for meget i gang med at svine dem til, skal jeg lige sige, at jeg har den største respekt for OPS, også fordi jeg ligger stadig i forhandlinger med OPS om et, øh, en række indslag omkring øh, at køre med haveaffald på trailer, hvor jeg skal være en fragtfyr der ikke spinder et haveaffald fast på traileren. Det har jeg forhandlet med dem om nu 14 måneder. Øh, og vi er så tæt på en aftale Fordi det er over i Jylland øh, Hvor man øh, bare lægger nogle øh, gamle tørnebuske op på øh, branderåben Og så ud på at genere andre folk Det vil være slut efter at jeg har været den frække fyr <laughs> Du er simpelthen blevet spurgt at du med Spurgt, spurgt at jeg har været til møder Og jeg, jo mere jeg siger om det Jo dårligere bliver mine chancer for at forhandle den her hjem Men jeg kan godt sige at der er rigtig mange penge i ops <laughs> Men jeg kan sige at der har kørt to opspots i løbet af sommeren Og jeg tror faktisk at en af dem stadig kører ja. Vi øh, spiller dem lige begge to Mm. Øh, vi, der er mulighed for at stoppe op, Anders, hvis du vil stille uh, tilspørgsmål ja. til, uh, til spottet. Hvad er emnet? Det er uh, omsorgsorganisationernes samråd, og uh, der uh, har man jo valgt fra, fra uh, dem at finde to skuespillere, skal vi lige sige. Mm. Og den ene er en mand, det en den anden ind. er en dame. Er vi klar? Ja da. Og det er den, der er på fjerning, Det var bare... Nej, det var det ikke. Stop. Stop, stop, Ops, velkommen til Ops. <laughs> det var det ikke, undskyld. Jeg starter bare der alene. Det er undskyld, kære lytte. Undskyld, det, det jeg Men så kører vi uh, Opspot om... Oplysning til Borgerne og Samfundet omsorgsorganisationen samråd Spot 1 Jeg skyldte en forfærdelig masse penge væk Man kan høre. Det var ikke rart Jeg vil ikke Belæmre min familie med det Og det sidste kunne jeg heller ikke over. Det, der er det vilde, ikke? det er, at øh, omsorgsorganisationens samråd, de har fået et øh, minut til hvert spot, men de, det varede kun 30, altså i varede meget til 30 sekunder ja, ja, spot, de arbejder ikke? Med år, så de tænker bare, hvor vi fylder hele, hele minutet. det skider jeg på. Og det sidste kunne jeg heller ikke overskue selv. Hvad? Men så kom der en bisider. vi talte tingene igennem, og han kom med virkelig mange gode råd. Han foreslog, at vi skulle lære et møde, både med banken og med kommunen. Det var min egen beslutning, og jeg fik så mange gode råd, så jeg tror, det virkede rigtig overbevisende over for banken. Vi sidder af personer, der støtter i situationen... Vi sidder rækker på min bankråd. Omsorgsorganisationen i samråd det er altså det, der er, som det drejer sig om, omsorg, omsorgsorganisationens samråd øh, stiller folk til rådighed, som kan øh, social lov, lovgivning, tror jeg, til punkt og prikke. Så hvis kommunen har fokket en, øh, en gammel person, så sker det lov for, at der bliver revet noget. Og en er vel en, der sidder? Bi. Ved siden af, ja. ja. Og øh, det er som taler på pågældendes vegne. Og, Men som herren i indslæder også inde på, det var hans egen beslutning. Nemlig, og det kan jeg sige til dig, at det er den næste også. Der har man så valgt kvinden, arbejder også med pauser, spottet her var. Præcis et minut Før du lige går i gang skal jeg sige Mange af de her øh, skuespillere Det ved jeg også selv for jeg er selv er op -skuespiller, ikke. Ja, vi vi jo. bliver jo fundet på gaden Altså castet øh, mm. til altså dig ja. Du ja. til en trailer for, for nogle trailer for eksempel ikke? Ja. Og her har man så gået ind og sagt øh, Det er en der, der er god til at arbejde med En kvinde siger du Og det er vel ikke, I vel ikke skuespiller, I vil blive bare spillere i daglig tale ikke? Vi er bispillere ja. Eller spillere Nej hold op bispillere Kan man det Du skal bare køre på restpladsen ud Ved tv -byen. Er I klar? Det er den mærkeligste restplads i verden. Ja, der er et restplads lige når du køder i København. Altså, du er lige kommet ud af byen, så er der en rest. hvor der holder sindssygt mange biler sådan mellem 14 ja, og 17. så holder der en tom og en, der er lidt flere i. En tom og en, der er lidt flere i. Meget dukket og lidt mindre dukket og helt dukket. Godt, vi kører. Det startede med, at jeg havde ondt i hoften. Jeg havde øh, også svært ved at klare det daglige herhjemme, og jeg havde haft smerterne før. Jeg kontaktede hjemmeplejen. Der kan jo godt være, i de en pause i optagelsen, ikke? Ah, det var sådan hun lige havde været ude Prøv lige tage den for fordi ja. man kan høre, at hun, hun, hun tonationen bliver bedre. Det startede med, at jeg havde ondt i hoften. Jeg havde øh, også svært ved at klare det daglige herhjemme, og jeg havde haft smerterne før. Jeg kontaktede hjemmeplejen, men øh, de sagde, at jeg skulle ringe til egen læge og snakke om problemet. Så. Så. Men. Jeg var virkelig ulykkelig. <laughs> pause. det. Det er det der, hun tjener sine penge, da hun sagde at den der lille, jeg virkelig, det kan jo siges på mange måder, ja. så, og så kommer der nogen, der indtager replikken, det har hun gjort. Hmm. Der kører en brændby i baggrunden, kan du <laughs> høre det? Der kører jeg sgu da lige uh, ah, sprøjten sådan... ned for fældevej? Hmm. Yeah. Så talte jeg med min søn om det, og uh, det var faktisk ham, der kendte til bisiderordningen. Hmm. Der kom så en meget, meget sød dame, som virkelig havde forstand på, hvordan det fungerede på kommunen. De tog min sag op igen, og det har så bevirket, at min dagligdag er blevet meget lettere. Fordi nu har jeg fået en ordning, som fungerer. Bisidder er personer, der støtter i situationer, hvor ældre er usikre. Omsorgsorganisationernes samråd har uddannet flere hundrede bisider over hele landet. Ring 38770720. Vi er der for at hjælpe. Og jeg spiger normalt helt andre ting end det her. Jeg synes, det er nogle top uh, spots. Og det, er det. Det er, og det, man kan sige, at mange siger, hvordan kan de gøre det? Der kan jeg sige som lidt behind the scenes, at det er jo altså også fordi, det grundige folk, der laver opsigenslægen. Det er jo ikke noget, man lige bliver. Nej, de har også været i et sommerhus på Vestkysten, dem her, og skrevet på en whiteboard. Og der kan jeg sige, øh, min ven, at øh, jeg glæder mig til at se spottet. Kan du ikke øh, det lagt til at gøre mig og øh, resten af lytterne af programmet? Jamen, jeg har ikke fået manuskriptet nu, hvis det går hjem. I, at hvis du skal være den lidt frække fyr, som ja. øh, ikke spænder dit affald, ordentligt at spørge på tra traileren, at lige øh, fortælle os, hvornår vi måske kunne sende øh, gry eller filosofen mad med et kamera. Jamen, det er ikke noget Men altså, nu er øh, måske sige, laksen er ikke landet endnu. Nej, men jeg ved, hvor den gyder. <laughs> Anders Lund Madsen, hvor tit er det lige, at for får lov til at høre musik fra Vestjylland? Det er alt for sjældent. Og hvor er det, man hører det? Øh, de sorte spejder. Nemlig. Hvor er det også, man kan høre det her klip? <laughs> ikke her. Nej, det kan man så ikke. Det vi prøver igen. <laughs> Op med nødderne, Mon små flager der. Det er med og aftenshjøret kok. Uh. Op med nødderne, Måne små flager der. Mm, det skal vi kigge på efter betalninger, som Louise navn nu er klar med. Klokken er 15. Norte spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Halløj. hej. Og velkommen til programmet. Endnu en time. Hvorfor ja. jeg er jeg til sidst øh, på den? Jeg havde en kort lykkelig periode i foråret, hvor jeg egentlig imellem blev nævnt først. Men så er Jens Arnsen kommet til. Og så kan der nok være, det skab står, hvor det hører hjemme. Og Jens kan jo godt lide røde fyre som mig. Og øh, derfor øh, valgte, at Jens, hvem vil du vel først? Øh, jeg kan sige, uh, Anders, til, til, til din uh, glade information, mm -hmm. at der mm -hmm. er lavet en indtaling med Jens Andersen. som jo speaker, lytte lytter, vores nye jinkler her på uh, programmet, Så hvor han også siger velkommen til det sort med Anders Lund og Anders Breinholt. Er det rigtigt? Vores uh, nye tekniker Henning, vores <coughs> lydproducer, uh, sound engineer, sound producer, sound man, sound guy, sound gay. Han uh, er ved at lave en uh, version desangående. Er han? Uh... Kære lytter, velkommen til programmet. Ja. Yeah. Anden team kører. Vi kunne sammenligne os med Zeus Bennevejs. Vi siden af mig sidder Diana. Og jeg ville i så fald være en af de du vil være svingende små drenge, som uh, sidder ved trapetsen. Og uh, vi kan lige så godt kaste os direkte ud i det. Mm. Vi har en kær ven af programmet. Han hedder Kasper, og uh, vi ringer ham op nu. Kasper uh, er jo landbrugsmedjemper i Tysk. Og Kasper havde vi igennem i vores program fredag og lørdag, da vi sendte fra Skanderborg yeah. det var en blandet fornøjelse. Han uh, var ked af det, fordi at uh, Charlotte, hans kæreste... Uh, nej, nej, nej, nej! nej. Veninde Charlotte, hans veninde øh, Var taget på IF-sprogrejse til Skotland Ude af sin telefon Og var aldrig sin online øh, På sin MSN Og øh, så lørdag Så er Kaspers mor oppe i godgaden i Tisdag Til synligheden Og øh, mener, at hun ser Charlotte Er kommet hjem igen Og, og, og øh, interessant af mange grunde Dels fordi Charlotte skulle i Skotland Dels fordi hun bor i Aalborg ja. Og øh, hvis det er tilfældet Så glæder vi, at til at hørt Vi ringer op til Kasper nu Og øh, det gør vi sådan der Yes, vi er ved at ringe op nu her nu har vi fået folk til at trykke på tasterne efter sommer. Nej, det gør jeg sgu selv. Er det rigtigt? No? Vi kan bare yeah. ringe op endnu. Ja. Ringer den op? Okay. Ja, det gør den endnu. Spændende. Det kan man bare gøre, det er jo IP-telefoni. Vi kan sige, at øh, det telefonsystem, vi har her i huset, det er nøjagtigt det samme telefonsystem, som man bruger i 24 timer og i The West Wing, eller telefonen altså. Kasper Højgaards telefon. Jeg kan svære ikke tage det lige nu, men læg en besked. din besked efter tonen. For at afslutte, tast firkant eller læg på. Meget vildt, er det er Sjolder, hvad hedder hans dansk der laver telefonslag. er, er, telefon er annulleret. fuck dig, dansk slodser. For at afslutte, tast tvirkants eller læg på. Hej Kasper, det er dine to bedste venner fra København, Anders og Anders. Hej. Det er tirsdag. Beskeden er annulleret. Indtæl din besked efter tonen. Nå, For at afslutte, tast tvirkants eller læg på. Hej Kasper, det er din bedste venner fra København, Anders Anders. Hej Anders. Og uh, Kasper. Kasper, Kasper, vi håber, Beskeden er annulleret. Indtæl din besked efter tonen. For at afslutte, tas firkant eller læg på. Hej hey Kasper, Kasper, det er din bedste venner fra København, Anders, Anders Anders. Vi vil bare høre hvordan det går og uh, om Charlotte, hun Beskeden er, er annulleret. Intal din besked efter tonen. For at afslutte, tas firkant eller læg på. Hej Kasper, det er din bedste venner Anders Anders fra København. Hey og, uh, vi vil høre hvordan det går med dig og Charlotte Er annulleret Indtæl din besked efter to minutter For at afslutte til Jeg tror ikke, skal Du er hurtigende nu Kasper ring Det Anders og Anders For Københavnskyld Hej hej Vi på ikke på Læg på, Læg på. Læg på. Læg på. Så Ja der fik vi da ja, bare den Så sig. kan du lære dig Din den lille er jeopardy tosse. Vi skal spille et stykke musik For Kasper ja, vi Og øh, skal. vi skal også spille et stykke musik For dig kære lytter Og, øh, og for alle der sidder derude Og har øh, sover, Det er der jo folk der har Jeff Buckley og halleluja til Kasper i ty som øh, vi åbenbart ikke kan få fat i. Og øh, må jeg igen takke indkøberne af Danmarks Radios tekniske i øh, udstyr yes. og sige... Franske? udstyring ikke? Og det er nu sådan, kære lytter, at øh, vi skal spille tillidsbingo senere i programmet. Og derfor arbejder der en, øh, en stab af, af teknikere i øjeblikket med at øh, hjælpe os med at øh, få teknikken til at virke. Øh, men Kasper, du med? Hallo Kasper. Kasper. Kasper. Han bare skru op for ham. Kasper. Kasper. Kasper. Kasper kan, Kasper kan simpelthen ikke høres. Vil du hvad? Derfor øh, siger vi nu, at vi går til et helt andet indslag. Øjeblik. Vi vil alle sammen gerne vide mere om sundhed.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 med Anders Beinholdt og Anders Lundmassen. Nu skal vi, kære lytter, stille øh, tiden tilbage til i søndags ja. på øh, den lokale radiostation der hedder TV2 Radio. Og øh, det er ikke fordi, at vi skal sidde og være efter dem. Og dog. Eller øh, de skal være efter os. Øh, fordi at det her kunne lige så godt have været her på Danmarks Radio. Det kunne i den grad. Lige så eller øh, på en anden radio i Danmark. Fordi, vi skal til øh, det, der hedder radiobøffer. Mm. Det er sådan, kan jeg fortælle helt backstage fra, fra radioproduktionssiden, mm. at øh, mange programmer i løbet af en weekend er forudproduceret. Ja, yeah. uh, sport på træeren, og om søndagen bliver jo ikke sendt live. Kampene uh, bliver spillet uden virkeligheden, ja, men uh, det man gør, det er, at man har optaget dem torsdagen inden sport på træeren, Og så satser man selvfølgelig på, at uh, de rapporter der er igennem, de siger at det, som sker. Ja, bortset fra, at jeg ved, at alle de kampe, på Esbjerg er med, mm. de er faktisk indspillet på forhånd. Det er Fordi at ret. de fodspillere der på Esbjerg, har almindelig arbejde i dagtimerne. Det er nemlig rigtigt, som Væsser og tømmer og bankelever Vadsomt. og så videre, osv. Soldater. Nemlig. Og øh, det, vi skal til nu, det er et program, som hedder øh, Gæsten og festen. Nej, det hedder noget andet. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det, det hedder være Henning ved det, han gæst, har været der. Gæsten med søndag. Søndag med gæst øh, på TV2 Radio. Og øh, gæsten er ingen en end Heddy Formand for Socialdemokraterne. Som forhåbentlig også kommer i vores program i dag. Håber vi. Øh, og så og her derovre, der er der blevet lavet det, der hedder Et barn på det ikke det? Ja, man kan sige, at øh, det er et program, hvor at, øh, det er noget af alle gæsteditier. Man har, man har øh, gæsten inde, i, og så sidder der en vært, der siger, øh, hvilken musik lytter du til, eller hvad kan du godt lide at tøj, eller hvad kan du godt lide at mad, eller ja. hvad vil du når du er fri med børnene? Og er det rigtigt, at du er så dårlig øh, mor, som Arne Ulum godt vil gøre dig, og, og, og, og kan du være statsminister og sådan Det er okay, Det vi sidder snart om. Arne Ulum kan jo ingenting. Øh, det kan han simpelthen ikke, og det uh, vil det kan jeg sige, kan men at han var fed, da de lavede BT's og Reklamespots. Det er han god til, og der må man simpelthen sige, at vi sjov. markerer visen på en ny måde. Jeg står selv i forreste række, og der stiller jeg mig frem og laver nogle rigtig fede spots. Mm. Den med benene, synes jeg var sjovt. Ja, men Arne Ullum, han er simpelthen så fed. Også den med Morten Messersmith, der gjorde han det fandme også godt. Du ja. ved. Der skriver han en historie. Han ved bare, at den passer. Alt er godt, du ved. Ikke? Ja. Fedt, ulom. Det vi gør nu, det er, at uh, vi skal høre et klip fra TV2 Radio i søndag, som sagt, hvor Hedde Thorning er inde. Og, uh, og det går vel lidt galt i det klip, eller hvad? Det gør det, men vi kan starte klippet, og uh, så kan vi dissekere det undervejs. Interessant. Vi Ja. Ja. Stille. Spiller det nu? Stille start. Det spiller nu. Hm. Kommer det, Hmm. Ved man det? Nej. Okay. okay. Okay. Det er så her til i programmet, hvor vi nåede, hvor jeg, Anders Beinholdt, om et øjeblik... Jamen, du kunne godt oparbejde en vis form for hisighed, men jeg tror ikke, det er nødvendigt, for jeg tror, det kommer nu. Nej. Jo. Nej. Ja. Okay, haha, vi ses. Okay. Der sker jo det, at når vi skal spille klip fra tv 2 Radio, som reelt set jo er en konkurrentarvstation, så er Jens Rode... Ja udsender en pressemeddelelse, hvor han først sviner en af deres radioværter til, og bagefter går Strøm så er det ind af troubleshooter og siger, hallo, prøv her". Så det, der Rode sker vinde. nu, det er, at Jens Rude er ude nu øh, og ødelægger det her for os, og inden for næste 10 minutter vil det komme til at virke, og så har er Pallestrøm er på banen, ikke? Ja, men der er Rude vil også nået at blive oppositionsleder i Københavns Kommune. Okay, på at høre altså. Op med nødderne, Nogle små flager der. <laughs> flager... Det vi meget. kan gøre Anders vi kan spilstykke musik det er jo altid det fede ved at lave musikradio det er at man hele tiden har muligheden for at spille stykke musik ja, så skal jeg bare lige Var det sikke at, at spille skal så vi sådan der de unge mennesker så skal vi det slukket klippet så vi kan gøre sådan der og så James Morrison og øh, noget, der hedder Wonderful Worlds. James Morrison, han, øh, hvor er han fra? Han er fra England, han er fra Storbritannien, mm. og øh, han øh, spillede til Danish Music Awards yeah. sidste år. Og ved du, hvad det, jeg glemte at sige før? Næh, hvad glemte jeg glemte sig. at sige det at vi spillede Gorillers, at uh, David Albarn som jo er, er, er en af dem, der er med Gorillers, nye bane, The Good The Bad and The Queen, Hva? jo spiller i operan i København Næh. den 23. september til det show, der hedder Kronprinseparts kulturpris. Som jeg i hvert fald skal se. Jeg glæder mig så meget til at se det. Jeg glæder mig til at være derude og bare sidde forrest række og yeah. se det. Kæft, jeg glad Og nu lyder det sådan ironisk. Nej. nej, nej, det er det ikke. Udover uh, The Good, The Bad and The Queen, der spiller Henrik Hall også. Med gæster. Tina Dikov Og digte. digte. Det glæder jeg mig også rigtig meget til at jeg se fra første række. Og må det ikke også, der sker andet sjov? Det jeg kan sige, noget. at uh, vi har hørt fra dem, som arrangerer showet, at det bliver et usandsynligt godt fjernsynsprogram <coughs> i år. Det er den 23. september, og det bliver sendt på DA1. Uh, også, og se. også på DA2, set Også på d 2 ja. Der ja, kommer det. noget interview med Good, The Good and The Bad and The Bad, med Queen og Henrik Hall. Ja. Men øh, nu skal vi vende os mod øh, vores egen verden. Nemlig. Øh, det skal vi så ikke, fordi det der tv 2 det er, øh, er indtil videre lagt på is. Jeg kan jo godt sige, hvad der skete. Der, der skete, skete det, det at øh, ja. det var øh, en for p tror jeg, det er. p nyheder. Mm, flot. Der ringer ned og siger til Gry, vores øh, siger på, at vi har et klip. Det er rigtig sjovt. Det er her sjovt. <laughs> så kan I også sidde og TV2-radio. <laughs> Yes, godt. Og det er jo også fedt, når man skal øh, lave skæg og på andres vegne, at det så virker, at man sender et, øh, en hvidfin ned, som er tom. og Men det er jo også sige, være sket tak... det, at det er blevet uh, krypteret. Nå. Det var, så var chef for vi netop ved, Carsten, hvor har klippet det, så vil jeg da sige, så gør det overhovedet ikke noget. Så er det <laughs> rigtig fint, at det virkede, og det synes jeg er rigtig sjovt. Det var øh, Thorit med en version af Outcars hager og du lytter til De Sorte spejder direkte på P3, kære lytter. Programmer, der spiller allermest ferisk musik i hele Danmark. Via vores hjemmeside dr.dk-spejder, mm. der kan du nu gå ind og downloade en helt ny podcast. Og det er mega podcast. Ikke af det, program, du hører nu. Den kommer fra senere. Men er det program, som de tre programmer, du kunne høre fra Danmarks smukkeste Festival i Skanderborg, hvor vi sendte fra i torsdags, i fredags og i lørdags, mm. den kan du hente lige nu. Men hov, disse to toner synes nok at vække rindringer ude i de små hjem. Det er jo den kendingsmelodi, der indikerer, at vi nu skal til at spille tillidsbengo. Og kære lytter, det foregår jo på den god gamle måde, at du ringer til os 73x20. 20 når Anders Lund Madsen har læst et nummer op. Hvis du mener, at du har tillidsbengo, så ringer du ind. Men øh, vi skal måske lige til reglerne helt fra starten. Ja, og jeg skal også sige en ting først af teknisk karakter, at øh, det nummer, der hedder nummer 43, Ja. Det mistede jeg på Skanderborg-festivalen, så det indgår ikke. Til gengæld har jeg selv lavet et nyt nummer, der er nummer 91, så det gør det hele lidt aparte. Sådan. Hvis man laver en plade, så skal man altså undgå nummer 43, hvis man vil vinde. Til gengæld har man muligheden for nummer 91 for første gang i bingo-historien. Det er godt. 70 en 20 ringer, men. Øh, og man kan lave en, øh, en, en bingo-plade, den får man ja, på følgende lave den i tarm Eller i øh, kød, og øh, det man gør, er, at man laver øh, nogle felter. Og mm. i de felter skal der være 15 tal mellem 90, I, 90 og 91, 90. og begge er inklusive. Og Anders massen, Madsen, vil du ikke være venlig at læse det første nummer op? Det er nummer 79. 79 er første nummer. 79 70 er det første og det er jo altså en række, vi spiller. Nummer 7. Nummer 7. Godt, det er stærkt? 79 og nummer 7? Og der 9. har vi den allerede. Det var sjovt. 91. 91. Men det er også er det fordi, det, det er et nummer. noget større nummer, jeg har ja. lavet på en ølkapsel. Og øh, ved du hvad? Jeg tror da, vi har en lytter igennem. Hallo? Nej. Hallo? Hallo? Tillykning. Ah, hey. Ej, det hey, Men vi har ikke noget at sige hey, det. Heller. Jeg har sagt det. Hej. Oh, du har sagt det. Ah, nej, nej, men jeg er ked af det. Der nej, må Andersen. man altså være hård Jamen nej, ved du hvad? Er hård. Vi har uh, lavet du er hård. en, uh, en telefonundersøgelse, uh, der viser sig... at kom frem med det faktum, at der er 60.000 mennesker. Der ringer hver eneste gang, vi holder en quiz. Og ved du hvad? Så skal det gå ordentligt til. Hallo? Ha manden siger hallo. Det er hallo. Det er ah, ah, Men hvad er det smukt. Tillykke med det. Tillykke. Hvem har vi igennem? Jo tak. Det er Lars. Goddag Lars, og velkommen til programmet. Jo tak. Lars, hvor ringer du fra? København. Hmm. Hvor er København, Lars? Hvor henne i København? For øjeblikket nede ved Havn, Marriott Hotel. Marriott Hotel. Marriott Hotel. Og hvorfor holder du lige ved Marriott? Er du chauffør? Ja, der var der var rydt. Nej, jeg er bare på vej hjem. Ah, okay. Hva, det fører hen til spørgsmål, at Jeg ved, der brænder på dine læber. Det er, øh, hvor er du på vej fra og på vej til, udover du er på vej hjem. Men hvorfor er du på vej hjem? Jeg er fri på arbejde. Og så øh, man jo hjem. Lars, øh, må jeg spørge om noget? Det er fra næste til København. Hvad laver du til daglig i Næstved? Jamen, jeg arbejder i Beredskabsstyrelsen. Jeg har været en gang før, og der er I mig. Nej, vi er ellers jo, ikke ja. i vane med Lars folk. jeg har en stor rød knap, der hedder Hang Up. <laughs> og øh, Lars, øh, ja, kan jeg hurtigt trykke på. Det er meget det er. muligt. Men har men, vi men, snydt det er, det er sådan en tur lytter, Lars. Hvad, hvad er der sket? Hvad har vi gjort? Hvad er der gået galt? Det er en CD, I har glemt. Det er Webb Jens. Jeg oh, vidste men det. men han er jo ikke længere ansat. <laughs> Nej. Den skal du det, have. Det er der for Du skal have den CD. Lad sådan så Lars, ja, okay. øh, hvornår ringer du? Hvornår Hvilken dag var du igennem i quizzen? Pas. Ja, så er det lidt svært at finde ud af, hvilken CD, det du, du skulle have haft, ikke? Ja, det er rigtigt, Bredskabsstyrelsen, ja. ja. Beredskabsstyrelsen, måske vi kan få den ind på den uh, beredskabsstyrelsen. Hvad laver det, Beredskabsstyrelsen? Er du korpsmester? Nej, nej, nej. Jeg er kun mellemleder. Det, det er der også noget? Uh, ja, det hedder vise beredskabsmester. Uh. Uh. Det vil sige, at hvis den, uh, beredskabsmesteren en dag er in uh, inkompatibel, uh, så er det dig. Ja, Og, uh, så tager jeg det. Beredskabsstyrelsen, ligger det ikke i Birgud, eller er det der, man normalt hovedkvarterer? Jo, Ja. Jo, det, det er hovedfærdighedet. Ja. Hvad sker der i Næstved? Beredskabs er, der der der ja, men, jeg tænker sker så meget. Nå, der sker jo rigtig meget. Jamen, ja. der er jo noget med, at man lukkede jo alle kasernerne, ikke? Ja. Undtagen nogle enkelte. Så lader man regionale beredskabscenter, ikke? Nej, ja, man lukkede en enkelt. Det er da også noget. Hvad var det for en? Hilderød. Ja, det er selvfølgelig. Det var i ikke? Jo. Så man skal altså køre fra Næstved, <laughs> altså hvis det virkelig brænder, eller virkelig er oversvømmet, så kører I fra Næstved Ah. Ja, der findes også andre i redskab, men også jo. Nå, Nå er jo, men er i... altså de orangebiler, ja, som jo... Ja, så det er det er også lidt de fredens og i fredensport, øh, fordi... Når I undskyld, og så er der også hedehusene. Nå, okay. Men er der ikke, er der ikke køretøjer, der kun forfindes i Næstved? Jo. Ja, det er det rigtige, altså CF-korpset i gamle dage, ja. det er jo der, ikke? Ja. Altså, i store... Det andet er jo sådan noget kommunal halløj, er det. Nej, det er også... Hvad er den største bil, I har? Den største altså, hvad, er den, hvad den vejer, eller hvad? Nej, ja, hvad er det for en slags? Hvad kan den? En samlet gas? Det er eller... en tids, den er 12 meter lang, og det er så en kommunikationsvogn. Fedt. KSN? Ja, det kan man godt kalde det, sådan lidt det et fremskud. <laughs> Lars, jeg kan godt høre, du gider bare ikke øh, <laughs> at give mig ret i noget som helst, før du har fået den fra Polet. Du CD. skal nok få en CD. <laughs> Æ, det, som er utrolig vigtigt, er, at du også har vundet i dag, jo. Og Anders, hvad har ja. Lars vundet i dag? Lars, så bliver du rigtig glad for præmien, du har vundet i dag? Fordi i dag har du så. vundet en De Sorte Spejder t-shirt, som endnu ikke er designet. Ikke er designet. Henrik Fipskov arbejder på det. Og det salen. lyder lækkert jo. Det du skal gøre, det er, at du sender os en e-mail på satansønkels og så skriver du... Ja, det virker jo ikke. Så skriver, jo, jo, jo, jo. Du, du, du kan tro, at den op at køre. Skriver du peder featuring Dean Bagman i emnefeltet? Ja, jeg skal prøve. Og, og så naturligvis så... din adresse, øh, Lars, så skal vi sørge for, at det hele tilflyder dig. Og så vil jeg godt på hele vegne takke for det beredskab. Der er ikke ballade, og det, det er vi mange, Anders, som jeg ved, er taknemmelige for. Ja. Tak. Vi gør, hvad vi kan. Det er det, okay, det, er det, det vi godt. ved. Og det er også nok. Og kør forsigtigt, Lars. Ha' en god dag. Jeg skal prøve. nej. Og øh, vi kører bare en omgang mere med det samme på lykkehjulet, fordi at, øh, vi skal klokken skal er kvart i, og øh, vi kører bare hele pladen fuld. Okay, hvad jeg... skal du også læse det næste? Få i på for ud af ærmen. Lad os se, hvad det er. Oh, nej. 47. 47 næste år, og det er pladen fuld med. Så er det 79, 46, 91, 46, og 7 har vi også haft. Og 7, og øh... lad os tage til. Hallo? Dennis Bingo. Så kan det nok være, at vi siger tillykke herfra. Anders Breinhold, egen at du sød? nu og tager den lige fra toppen af. Hallo, hvem har vi igennem? Det er Dennis. Goddag Dennis, og velkommen til programmet, og tillykke. Jo. Du okay. har vundet en De Sorte T-shirt, som endnu ikke er designet, men som Henrik Vipskov arbejder på. Okay. Og, og Dennis, hvor ringer du fra? Ja, lige nu der ringer jeg fra Dumborn, er, jeg kører ud i Give. I Give? Ved samlebåndet? På hvilken fabrik? Nej, Dumborn. Det er jordkørsel. Nå, no. Dumborn. Nej, Jumborn. Yeah. Jumborn. Citroen Jumper. Nej, Jumper. Du kører altså på godt Jumper. <laughs> er Nej, Jumper. Dumper! Skomper? motorvej. Motorvej? I Givet? Er det ikke mere ja. stranden? Nej, det ikke. Hvor mange det biler er... Hvad er det, motorvejen? Fra hvad til hvad, Dennis? Fra... Øh, den starter... det starter bare alle og tager ud af mod Billund. Det er en god idé. Så går godt nok. Ud til lufthavnen, og Legoland og Lalandia. Lalandia ligger på en Lolland. Ja. Yeah. LaLantia, Billund, hallo. Hallo. Undskyld, jeg tror jeg godt, du kan regne med, der kommer Lalandia der. Jeg har gang ved Lalandia, øh, hvor at... Øh, det skal vi ikke ind på. Det var langt. Det var der faktisk. Ja. Øh, Dennis, øh, nu siger jeg give, jeg siger asfalt, og jeg siger jumper. Øh, ja. Hvor meget, øh, hvor meget øh, altså, hvor, meget, hvor stor en del af, af det asfaltarbejde, der er på motorvejen, er egentlig grundet i, i, i, i egentlig jordtransport? Ja, ikke om opmøj, men alt under, det er jo. Mm. God, godt svaret, Dennis. Dennis, hvad laver du, når du ikke sidder i jumperen? Hvad Hvad laver du så? Så lægger jeg racer rundt i min her bil. Hvad er det for en øh, bil? Må vi spørge? En massa 323. Er, uh, er det hatchback? Hvad er den Er det, Vi var bare lige lidt ivrige. Hvilken, hvilken type 323 er, er det? F eller hatchback? F eller hatchback? Ja, uh, det ved jeg faktisk jeg er ikke. Den er for 87, er, så jeg tror faktisk, det er en hatchback. Så en hatchback. har den er en vippelygter? <laughs> Nej, den. det har den ikke. Okay. Er den stylet? den? Har du stylet den? Nej, jeg har sænket den og lagt mit anlæg i, ikke mere. Det er okay. også rigeligt, min vækket anlæg, Dennis. Skal -anlæg, vi ikke operere med her? <laughs> er det Pioneer? Hvad Er det Pioneer? Nej, det er det ikke. Det er JVC og Calib og Bass. Yes. Calib og Bass, sådan der. Og JVC var jo storsponsor af væltervægtboksen i gamle dage. Nej, det var JBS, jo. Så okay. var jeg undertøjet. Men Dennis, det er godt nok. Det er nok bedst, du sidder, jeg tror, sådan en jumper en rimelig stor maskine. Så det er nok bedst, at vi lader dig arbejde færdigt her. Du har fri om 10 minutter, ikke? Jo, det er ikke meget Nej, det er godt nok. Dennis, du skal sende os en e-mail på Ja. Ja.dia.dk. Og i emnefeltet skal du skrive? CMS og så M Lima skal du skrive. CMS M Bindestræ. Lima. Og så naturligvis Lima. Lima, ja, Lima, som i hovedstaden i Peru. Og også naturligvis ja. huske din navn, adresse, så sørger vi for, at der tilfyder øh, Mille gaver herfra. Tillykke og tak, og vil du være rar at lave et ekstra sving på Givemotorvejen for os? Ja, det skal jeg gøre. Dennis, er en, en rigtig god dag. Kom ja. godt hjem i så 23. Jo, tak. Godt morgen. Godt morgen. Jamen, sådan lyder det. I morgen har vi en nyhedsbøf. Jeg ved ikke, om den er fra tv2-radio, eller om den er fra Nyheder. Det vil du uh, kunne høre her i morgen i de sorte spejdere. Det lakker mod enden. Det gør det nemlig. Der er fire minutter til, vi skal sige uh, tak for i dag. Eller, Det gør vi allerede nu. Men uh, det, der er nye i vores program, det er, at vi spiller et nå op til nyderne. Jeg håber, det er langt nok. Det er to minutter og 14 eller sådan noget. Det er ikke langt nok. så uh, Vi vil træde lidt, vi lidt vand nu. Og uh, så skal vi have fundet en jingle, der uh, afslutter med at sige, om en time kan vores podcast downloades og sådan noget. Og den oh, ja. kunne man måske finde frem nuhen. Og, og det, det man, man også skal sige, nu, Ja. Er, mange kan også sige, at øh, hvor bliver der heste-temaet, det er med. Det bliver det i morgen. Har ligget under, det kommer i morgen. Men øh, vi har jo fået en hestepige i studiet, og øh, Louise Heddam du er jo vært her på Betrænheder. Og øh, Louise, du er en rigtig hestepige, kan jeg forstå. Det er rigtigt. Hvad er det, der gør i heste så fascinerende? Åh, mm. oh, de er så dejligt store og farlige. Anders, nu skal du virkelig passe på, <laughs> hvad du siger. Fordi at øh, det her er jo et øh, fraklipshow, det er jo ligesom dengang Mads Wangsjø for Holm lavet øh, det var for rigtig fedt show på TV Danmark. Det var sjovt. Og øh, du er en hestepige. Hvad er det, der er så godt ved heste, Louise? Jeg er klar til at sige det igen. De er så store og farlige. Ja. Mm. Når du er rigtig beruset, hvilken <laughs> noget musik kan du så godt lide at høre? News. Du kan godt lide at høre news. <laughs> yes. Det er fedt. Okay. Så øh, var lige lidt timingsproblemer. Jeg kan sige, at øh, i morgen, og klokken er 14, og vi er tilbage, så øh, har vi alle de klip, som vi ikke nåede i dag. Mm. Og jeg lover dig, at det bliver et meget bedre program. Ikke fordi det var dårligt dag, tvært noget, Men et rigtig, rigtig godt program i morgen. Fordi at det jo er sådan, at der har vi ligesom været i gang i to dage, og så ja. bliver det rigtig godt. Nu er vi klar med tingene. Op til nyhederne. Vi ses i morgen. Hej. Det var dagens udgave af de sorte spejdere. Du kan vælge at høre dagens program som podcast. Efter kl. 18 kan du downloade programmet via dr.dk-spider.